פרק ז. בשנת ארבע לדריווש המלך היה דבר אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. וישלח בית אל, שרעצר ורגם מלך ואנשיו לכלות את פני אדוני. אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ואל הנביאים לאמור האבקה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי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 אל תחשבו בלבבכם. וימענו להקשיב, ויתנו חטף סוררת, ואוזניהם הכבידו משמוע, ולבם שמו שמיר משמוע את התורה ואת הדברים אשר שלח אדוני צבאות ברוחו, ביד הנביאים הראשונים. ויהי קצף גדול מאת אדוני צבאות. ויהי כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא אשמע.